Thank mm -hmm. you. A műsort vezetik és szerkesztik Görög Mária és Kraus Ez magas feszültség. Könnyű, a kezében ne jusson elolvasni ezt a könyvet, ha ő egy mélységesen vallásos, bibliai, Istenben hívő ember. Nem akarom megbántani önt a hitében, még csak zavarni sem szeretném a gondolataimmal. Ez a könyv azoknak szól, akik nem fogadnak el bármit kritika nélkül, a kétkedőknek, akik szeretnek széleskörűen különféle forrásokból tájékozódni, majd elgondolkodni a dolgokon, mielőtt elfogadnánk azokat. Ivánkvé Jaksi György, A Keresztény hit fogságában az Egyisten hit evolúciója könyvének előszavát olvassuk, és ezt a könyvet pedig Tót Gáborákos író ajánlotta nekünk. Az egyik mai vendégünk, a másik természetesen a szerző. Hát a könyvnek a kapcsán a hitről, meg a kétkedésről. Szeretettel köszöntelek benneteket a stúdióban. Én is köszöntlek titeket. Az első kérdésem rögtön abból indulnak ki, hogy én mit tapasztaltam eddig, és ehhez a tapasztalatomhoz képest ti mit gondoltok. Én háromféle viszonyát tapasztaltam eddig a hívő embereknek a hithez. Egyik fajta viszony az, hogy tulajdonképpen... Természetévé válik az embernek a hídgyakorlás, annélkül, hogy gondolkodna rajta. Tehát az, hogy ő hisze vagy nem, az fel sem merül benne, vagy hogy ő ezt tudatosan tudja ellenőrizni, az még végképp eszébe se jutott soha. Ő egyszerűen ezt a hídgyakorlatot megszokta, csinálja, rá ez hat, és ez a hatás neki jó, ezért egy életen át csinálja. Ez az egyik típus. A másik típus a hiszékeny típus, aki amit úgy hall, olyanoktól, akitől képes bármit elfogadni, mert hogy magasabb polcra helyező magához képest a másik embert, mondjuk egy pap vagy egy lelki vezetőt, teljesen mindegy, annak úgy hisz, és akkor hiedelmekre alapozza a lelki világát. A harmadik típus pedig az, amelyik tapasztal, és amit megtapasztalt hatásában abban bízik. Ilyen módon a megbízható dolgokat gyakorolja kizárólag, a számára megbízható dolgot. Na, én ezt a három embertípust tudtam megkülönböztetni életem során. Ti hogy látjátok ezt? Van egy negyedik is, abba tartozom én, a kétkedő típus. És nálam ez a kétkedés nagyon régen kezdődött, ugyanis nagyon kemény katolikus nevelésben részesültem. Székesvérváron laktunk, első elemében már a torláshajót a fejükön hordó a pálca kerültem, akik azt mondták, hogy rajzoljunk, hát azt mi nagyon szerettünk, mint minden gyerek, de minden vonal húzása, akkor engedélyezett ha előtt elmondtunk egy imát. Hát nekiestünk rajzolni, csak egy ide után nekem már unalmas volt, hogy nagyon lassan haladok. Nem akar kialakulni a rajzom, mert mindig egy-egy ima. gondoltam egyet, és hogy jó fölé hajoltam, és nélkül húztam egy vonalat. Semmi. Aztán egyre több vonalat húztam, évvégére kiemeltek, mint a legkitűnőbb hívő embert, aki állandóan ugye imádkozott, sok szép rajzot készített. Én pedig azt mondtam, hogy jó, rendben van, hát az Istennek annyi fél van dolga, annyi mindent kell csinálni, hát persze hát nem figyelhet oda mindenre, de aztán ennél komolyabb dolgok is fölmerültek a kétségeim tárában. Káboly, te azt mondtad, hogy te a kétkedés miatt kezdtél ezzel a könyvvel foglalkozni, mert hogy számodra az az egyik legfontosabb emberi tulajdonság, hogy az ember kételkedjen és aztán fogadja el. Bármilyen. Igen, is. igen, igen. Tehát valószínűleg a Gyuri azért is kért meg, hogy írjak egy pár mondatot bevezetőként, vagy ajánlásként a, a könyvéhez, mert egy, elég régóta ismerjük egymást, és valószínűleg nem csak az írásaimon keresztül, hanem a személyes találkozóknál, a habitusomon keresztül is ezt Megéreztem. miközben mi ugye olyan klasszikus, nagy, hogy mondjam, barátságot nem ápolunk, tehát sok mindent nem tudunk egymásról, de tulajdonképpen ugyanaz a vonulat volt nálam is, hogy én beleszülettem egy olyan családba, ahol valásosnak ugye lenni az természetes és kötelező, nagyon érdekes, hogy mindig azt éreztem a szüleimnél, hogy ők, ők ezt egy picit csak csinálják. Tehát Akkor ezt... a természetes és a kötelező az azért elvált egymástól. Igen, igen, igen, persze. Tehát ez viszonylag korán, és erre nagyon érdekes módon pont egy vallásos gimnázium erősített rá. A, én a piaristákhoz jártam, akik, akik mérhetetlenül szabadszelleműnek számítottak mind az akkori és szerintem mostani vallásos közegekbe, mind az akkori politikai érában. Volt egy nagyszerű tanárom, Jelenis István, aki hit és erkölcstant tanított nekünk, és akarva akaratlanul, miközben persze tudom így utólag, hogy áll verseket írt, ezek meg is jelentek, akkor mint művészembert, tehát akarva, akaratlanul elcsepegtette bennünk azt, hogy nem kell mindent ugye készpénznek venni. És azóta is azt látom, hogy tulajdonképpen, és akkor már a könyvnél tartunk, hogy van egyfajta, tehát az egyházon belül is ugye visszatérni a, a gyökerekhez, és ez számomra szimpatikus, és ezt el tudom fogadni, és ezekkel az emberekkel le tudok ülni illetve a kötelező penzunként vallásos emberekkel viszont hát túlságosan sok közös témát nem találunk. Mind a ketten azt mondjátok, hogy a neveltetésetek volt az, ami végül is így visszájára fordult, és ezt a természetesen hiszek állapotot, ezt egy kételkedve hiszek állapotba fordította át. Ez abból adódik, hogy ilyen a habitusotok, vagy pedig annyira erőteljes volt ez a nyomás, hogy ne gondolkozz másképp, fiam, hogy annyira szűkre szabták a keretet, hogy az embernek egyszerűen muszáj volt valahogy kilógnia, hogy lélegzethez jusson. Hát én azt gondolom, hogy irodalmárként az ember rettenetesen egoista, és nagyon bele tud egy másfajta misztikumba és mágiába habarodni, és ez pedig a, a szó ereje, úgymond, ami valóságot, valótlanságot összetud mosni, világot tud teremteni, tehát picit istenek vagyunk, tehát velünk nem tud konkurálni egy valásos isten. Ez a könyv onnan indul, hogy végignézi azt, hogy milyen hitrendszerek alakultak ki még a kereszténység előtt, és aztán rátér tulajdonképpen a Biblia elemzésére, és ezen keresztül eljut a katolikus hitnek, a, nem is a hitnek, hanem a katolikus hitgyakorlás, illetve az egyházrendszer kritikájához. És azt kérdezi meg, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni, hogy egy valódi keresztény kultúrkörben éljünk, ahol igazán azt hisszük, és igazán az alapján cselekszünk, amit deklaráltan mondunk magunkról. Ez, amikor így elolvastam a könyvet, azt hittem, hogy valami provokatív dolgokkal fogok találkozni, és valójában azzal találkoztam, hogy egy tisztességes ember próbál megküzdeni azzal a valósággal, amit higgyanán próbálnak a torkunkor lenyomni. Igen, és ez kapcsolódik ahhoz, amit te mondtál, Gábor, hogy az emberek elfogadják azt, amit régóta hallanak. Ennek ellenére azért azt kellett tapasztalnom az élet során, hogy a vallásos hittételek igen-igen csak labilis talajon állnak. Ez volt az egyik vonulat, ugye az Ószövetségnél fokozatosan alakult ki bennem a kérdések sora, hogy Isten mindenható megteremtette az embert, aztán rájött, hogy gonosz. Benne van mindjárt a Biblia elején az idézet szó szerint, hogy mit állapított meg. Miért nem változtatta meg a mindenható? Miért hagyta? Hát, miért gondolta, hogy a vízbefolytás után a Noé leszármazottjai mások lesznek? Egy mindenhatónak hát, nem tudom, egy másfajta leheletben... Most én kénytelen vagyok. A dogmatikát védelmezni. Szabad akaratot adott, és ezt nem írhatta felül. És a szabad akarat számára hasznos az összes hibás hozadékával, mert lehet, hogy kimazsolázza a hasznosítható hibákat a rendszer számára, amik mondjuk a teremtési tervben előre nem is szerepeltek, mert a szabad akarat hozadékai. Az rendben van. Miért ilyen szabad akaratot? Miért ilyen szabad akarató embereket teremtett, ahol a gátlástalan hazudott szó a mindenkin keresztül taposó boldogul, és milliók, főleg millió gyermekek éheznek. A tehát. teológiai dogmatika szerint ez azért van, mert az ősi sárkánynak, az ősellenségnek is szabad akarat adatott, és ő pedig már a teremtés előtt az ősvízben, a világészakában is létezett és a teremtés pillanatában azonnal ő is felébredt, és elkezdett dolgozni az ő szabad akaratával, ami a teremtő akaratnak a megrontására irányuló akarat, és ez a szabad akaratú embereket befolyásolja. Ez a teológiai magyarázata a világban jelenlévő rossznak. Tehát az Istenre ne rá. Nem a saját nézeteimet mondom, mert ha a saját nézeteimet mondanám, biztos persze, más mondanak. Én persze. azt mondom, hogy teológiailag ezt hogyan magyarázzák a, a keresztény egyházak többnyire. Én meg azt mondom, hogy most szerintem, remélhetőleg sokan ugye kezükbe veszik ezt a könyvet, tehát egyfajta ilyen teológiai távba nem menjünk bele, inkább én azt emelném ki, hogy a Gyuri semmi más nem tesz, mint közismertényeket egymás mellé szerkesztett ebbe a könyvbe, és kérdéseket tesz föl. Ez geniális, és ezt mostanában ugye nagyon nem, nem szeretik, mert, mert a kérdésekre ugye általában nincs válasz. Viszont a Gyuri tényleg olyan, mint egy, én, ellenzéki párt, aki állandóan csak mondja, mondja, egymás mellé rakja azokat a tényeket, amikkel hát ugye azért annyira nem lehet nagyon vitatkozni. Tehát szerkesztésileg és mondjuk kvázi irodalom szempontjából Nézve nagyon ügyes a könyv, és nagyon jó, hogy pont most jelenik meg, és neked most jutott eszed, és most jutottál el odáig, hogy ilyen kérdéseket föltegyél, mert kvázi most a keresztény hítés, tehát az a, az a, az a fajta vallás az most szabad. Tehát partalanul terjedhet, miközben az én koromban, vagy a te korodban, ugye ez mind egyfajta ellenállásnak a része volt. Most éppen, most éppen szabad. És majdhogy nem elvárt, és ilyenkor, visszatérve ugye a bevezetődre, mársa az emberbe fölmerül, hogy tehát, hogy ez, ez, ez sikerhajház, vagy provokatív. Szó nincs róla, tehát én azt látom, hogy a Gyuri korábbi regényei is ilyen módon szerkesztődtek. Egyszerűen eljutott, én szerintem korban és bölcsességben odáig, hogy miközben mások meggondolják, hogy ebben az érában most ilyen kérdéseket föltenjenek, provokatív módon, tehát jó értelemben, ő most fogja magát és végre megfogalmazza azt, amit szép úgy vakargatott, de rendkívül pontosan, akurátusan, amihez őszintén szóval nekünk, ugye más szépíróknak, sokszor nincs türelmünk. Ő egy nagyon-nagyon konzekvens és, és pontos pasi. Én azt nem tudom, hogy az jó-e, hogy itt csak kérdések vannak, és nincsenek még szubjektív válaszok sem, de alapvetően én azt gondolom, hogy azért azok vannak, tehát hogy ez így nem igaz, hogy csak kérdések vannak, hiszen azért látjuk, hogy nagyjából mit gondol ezekről a témákról a szunnyező, igen, sugalja, igen. tehát hogy azért. Nem csak az a generáció, aki a sorok között olvas, hanem mindenki, aki elolvassa azért. Nagyjából tisztában van azzal, hogy jaksis gyönnek mi a vélemény ezekről a dolgokról. Viszont ami miatt ez nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy aktuális, nem azért, mert akkor nem lehetett és nem beszéltünk, és most már lehet, és mégsem beszélünk, mert ez is egy izgalmas téma. De hogy pont akkor beszélünk róla, amikor egyre erőteljesebben merül fel, hogy ez az európai civilizáció, amelyik egy keresztény kultúrkörre épül, az melyek mi értékeket hajlandó és képes deklaráltad megvédeni, kiállni értük, illetve, hogy hogy is van ez, ez a keresztény kultúrkör? Tehát, hogy mitől válunk azzá, hogyha nem vagyunk tisztában mi sem a saját értékeinkkel, hanem csak lózunkként lobogtatjuk őket mm -hmm. egy zászlon, de nem viselkedünk ezek alapján. Hát aktuális dolog ugye az a próbatétel, amit most a nekültáradat idézett elő, klasszikusan ugye jön elő ez a vizet Én de... úgy gondolom, hogy a keresztény kultúrában felnőtt embereken, a keresztény kultúrkörhöz tartoz kérni azt, hogy ők miért nem feszülnek keresztre úgy, mint Jézus Krisztus. Sokkal inkább azt kellene kutatni, hogy mennyire van jelen a mai társadalomban az a fajta gondolkodás és az a fajta embertípus, amiről későbbi keresztény püspök a zsinatokon állapították meg, hogy Jézus Krisztus előtt is volt már úgymond keresztényi magatartás a földgolyón, és például konkrétan Arisztotelészt meg is nevezték, hogy ő az első néven nevezhető Krisztus előtti keresztény, akiről tudunk. Lehetett más is, de őt meg is nevezték. Na most tudunk-e mi ahhoz a klasszikus korhoz vissza nyúlni, amiből Arisztotelész lett, ami megalapozta azt, hogy legyen kereszténység. Ne akarjuk azt, hogy minden keresztény kötelezően keresztre feszüljön. Ezt ne akarjuk. Egyszerűen csak értsük meg azokat a klasszikus alapokat, amik termőtalajot biztosítottak ahhoz, hogy lehessen olyan misztérium, hogy kereszténység. És már ezt is elveszítettük. Tehát nem az, hogy a kereszténységet, mint hitet veszítettük el, a klasszikus alapja is úgy elpárolottak, mintha sose lettek volna. Azért egyet látni kell. Ha nincs kereszténység, nincs Jézus Krisztus, most függetre attól, hogy Istennek hiszik, vagy nem, akkor nem lenne ez az Európa, amilyen van, és nem lenne ez a társadalom hát. uh -huh. olyan, amilyen, amelyikre ez a keresztény hitvilág kiterjed. Engem, ugye, állandóan foglalkoztatott évtizedeken keresztül mindenféle aspektusban. de engem az ragadott, meg és akkor fogtam tollat, amikor azt láttam, hogy... Ez, ami valahogy alapjában jó, mégis belefutott egy olyan csapdába, hogy azok a jó tanítások, azok a jó alapok, azok egyre távolabb kerülnek a mai valóságtól, és így a hatásuk csökken, ahogy a bevezetőben is elhangzott, ugye különböző embertípusok vannak, annak megfelelően csökken, és ez aggasztó, és a könyvem első részében, amit én számba vettem, hogy az egyház, főleg ugye a Vatikán, de az egyházak, hogy mondjam, tulajdonképpen szembe menve Jézus tanításaival mindent elkövettek, amit nem lett volna szabad az inkvizíciótól, az investitúra harcol. Jó, hát én minden evangélikus mondhatom, hogy minden második római pápa az antikrisztus megtestesülése volt, viszont mint evangélikus... Az újabbak vidászunk egy igen, kicsit... Igen. <gül> ö, ö, mint, mint evangélikus ha azt mondom, hogy ugyanakkor a pápák másik fele valóban szent ember volt, az úgy meg már lehet, hogy meglepő. Tehát, hogy én ezt így látom, egy másvallásúként, hogy emberi természetűek voltak a pápák, ö, bennük volt a sötétség is, meg a fényesség is, attól függően, hogy éppen kiről volt szó, vagy milyen történelmi helyzetben volt. Most én kérdezek a Gyuritól, akkor közbevetőleg, hogy azt tudom, hogy amikor első változatban olvastam ezt a szöveget, akkor, akkor én rögtön, nekem az merült föl, hogy hát akkor most mi van a Mohamedánokkal, mi van a többi nagy világvallása, de azt hagyjuk meg, hát nyilván ott is vannak ilyen kétkedő gondolkodó emberek, akik szintén sajátjukkal szembe fölteszik ezeket a kérdéseket, de... Őszintén szólva azt gondolom, hogy ami, amelyik mindegyikre vonatkozik, az inkább a hitelenség. tehát ami most nem is vallásá, hanem egyre inkább általános, hogy mondjam, viselkedés formába szalad ki. Tehát azt gondolom, hogy, a, hogy itt már e, tulajdonképpen nagyon jól volt, ez régen meghatározva, hogy hit és tan, tehát itt egy picit csúszunk át a az általános emberi moralitásnak a területére, ahol egyre több a hiteltelenség, Tehát azok, amiket azok a kérdések, vagy azok a sugalmazások, ami a keresztény hittel kapcsolatban benned fölmerültek és megosztottad velünk, ez úgy általában a mindennapokra is igaz. Tehát bizonyos hősök, bizonyos váteszek és, és bizonyos eszmék. Most már nagyon-nagyon ugye a, a porba, porba, porba, porba vannak. A, igen, igen, tehát a porba vannak rántva, hol butaságból, hol sikerhajászásból, hol, hol egyszerű emberi gyökérségből, és itt egy általános ugye ilyen hiteltelenség. Tehát erkölcsi fedezet nélkül teljesen de, hogy mit spekulálunk mi a történelemben. Igen, lényegében azt mondom, igen. Azt igen. És az is érdekes, hogy tulajdonképpen a kétkedő emberek féltik most már a keresztény kultúrkört. Mert hogy ha egy fanatikus hívő fél attól, hogy az ő egy igaz hitte nem fog diadalmaskodni a világ hát akkor az úgy még lehet, hogy megmosolyogtató, de amikor a kereszténység kétkedői féltik a kereszténységet, az már tetszik. A szél, Nagy teremtőről beszél, Illákem te is imád, Isten a világurát. Nézd a fényes napsugárt, Jött fel hőkön, hogy tör áll, Olcs a It's továbbra is a Civil Rádiót hallgatják, itt az FM 980 vagy a www.civilrádió.hu-n. Iván Fiasi György, Keresztény hit fogságában Egyisten hit evolúciója könyvéről beszélgetünk a szerzővel, és Tóth Gábor Ákos íróval. Hát én nem úgy írtam ezt a könyvet, hogy nekiültem. most írok egy ilyen könyvet, hanem körülbelül hát olyan két-három, inkább három arasznyi kötekben vannak a jegyzeteim, papírok, minden, amivel kezdtem összegyűjteni az anomáliákat, az eltéréseket, a hittétel és a valóság között. Hova vezet ez? Mi lesz ebből? Igazából akkor kezdtem írni, amikor eljutottam odáig, hogy valláskritikát sok ezren írtak ezeket a dolgokat, hogy, hogy miket műveltek egyes pápák, meg minden, ezt sokan leírták. De most mi lehet, mit lehet tenni, hogy annak valami hozadéka legyen, és akkor jutottam arra, hogy tulajdonképpen az, az egy szál, amelyik vezet idáig, hogy mit tettek az egyház keretében, amit nem úgy kellett volna talán. És az se a gond, hogy most azon vitatkozzunk, hogy Jézus Krisztus tényleg Isten volt, vagy nem volt Isten, meg mindenki azt hisz erről, amit akar. A lényeg az, hogy volt valaki, aki itt járt a Földön, viszonylag rövid ideig, meghirdette a tanításait, és ezzel a világ egyik legnagyobb hatású emberévé, vagy lényévé, vagy istenévé vagy bármivé vált, és ezek a tanítások maig is érvényesek, és mindannak ellenére, hogy hát végeredményben azóta többi dolgot egyértelműen és bizonyítottan emberek csinálták az egyház keretében, vagy azon kívül, de végeredményben fokozatosan tértünk el attól a Tudítástól, amit ez az ember meghirdetett a hegyi beszédben. Itt közben csak annyit, hogy az írásodban például elég nagy teret szentelsz annak, hogy a felebaráti szeretetnek a kimondása, az lehet, hogy megtörténik, de igazából mondjuk nem sokat foglalkozott vele az egyház, sőt, ahol lehetett kihagyta és ugyanakkor borzasztó nagy szükség van a mai viszonyok között, egyre nagyobb szükség van, most itt a pénzszajházástól kezdve, az állandó konfliktusig, a fegyvergyártók érdekeinek az érvényesüléseik, még sok mindenen keresztül. A fő baj az, hogy ezzel szembe kellene állítani egy ellenerőt, amelyik ennek a, az ellenkezőjét állítva tud tömegeket maga mellett tartani, és ennek az ellenerőnek kell egy töltény. Mi lehet a töltény? Az, ha visszatérnek ahhoz, amit a Jézus emberként vagy nem emberként elmondott a hegyi beszédbe és a további tanításaiban, ahol föntartotta a tíz parancsolatot, amit hát kell, meg a mai viszonyokra alkalmazik. de azért ott néhány alapvető dolog le van írva, hogy például ne őj, és ez alól nincs kivétel, és azok a püspökök se kivételek ez alól, akik fölvilágozott vonatokat áldottak meg, hogy menjenek a háborúba. Tehát vissza kellene térni az igazi tanításhoz, kellene egy szervezet, amelyik Elfogadható, nagyobb fogadókészség van az emberek, a gondolkodó emberek részéről irányába. És igazából a döntő rendületet, amikor már úgy rendeztem a papírjaimat, az adta, amikor a Ferenc pápa, hát először ugye 23. János az Ószövetséggel kapcsolatos véleményét mondta, majd a Ferenc pápa elismerte az evolúciót, és ezzel azért nagyon nagy fába vágta a fejszét, ezt nem tudom, belegondol. -e valaki biztos van, aki Nekem belőle, valahogy mindig úgy tűnt, hogy a teremtés napjai azok az evolúció egyes korszakai el képesen leírva azon Igen. a három ban valahány száz évvel a nyelven, hogy ők erről képet tudtak alkotni. Igen. Tehát, hogy én bennem semmi ellentmondás ezzel kapcsolatban sosem volt még 1970 akárhányban sem az iskolapadban sem, amikor ezt oktatták szigorúan tudományos Nem. materista. De <kül> a hat nappal van a baj, lehet az hat korszak, vagy bármi, a baj azzal van, hogy azért az evolúció egész más. Tehát az, amit a, nem a, a ősi vallás alapítók és nem a Krisztus mondok, hanem amit ráépítettek erre a hiedelmű rendszerre, a szakállas a aki a felhőkön sétál, vagy éppen tűzaszlopként megy a csapatok élén és amit ráépítettek, hát nézzük Jézust, Isten fia. Hát amikor ő elkezdte hirdetni a Földön a tanításait, nagyon okosan és nagyon jó húzással, nem a semmiből kezdte, nem ráépített az Ószövetségre, sőt apjául fogadta az Ószövetség istenét, és ezzel alakította ki, tulajdonképpen egy korszerűbb stációját ennek a hiedelemrendszernek, amelyik most egy valamiféle további erősítésre szorul, és azért mondtam az előbb, hogy a Ferenc pápa sokkal nagyobbat mondott, mint amit gondolunk, mert azért az azt jelenti, hogy az az egész hiedelemrendszer, ami nem a Bibliából jön, amit az emberek faragtak ki belőle, az, azt ingatta meg, tehát gyakorlatilag egy tartó ingatott meg az, hogy kitépett néhány téglát belőle. Lehet, hogy össze is től a rendszer, de arra rá lehet építeni egy újat, egy korszerűbbet, amit többen el fognak, a kétkedők is el fognak fogadni. És a legnagyobb gondom nekem az volt az egészen, hogy igenis szükség van, egy olyan nemzetközi, minél több embert magába foglaló szerveződésre, amelyik az erkölcseinkkel, a belső életünkkel, a lelkivilágunk nem a belénk lehet, hanem a bennünk levő lelkivilágunkkal foglalkozik, hogy megállíthassuk azokat a folyamatokat, amelyek valahogy nem kedvelszően alakulnak a mai világban. Most ki lehetne? Hát az egyháznak erre megvan. A aparátusa, a múltja, bocsánatot is kért a hatodik János Pál pápa, fentig elkövetett bűnökér, meg minden. Tehát lehetne lépni, és ebből láttam egy nagyot, hogyha ilyen merész lépést a Ferenc pápa megtett, és azóta hallgat, mert nagyon bölcsen hagyja írni a dolgot, akkor talán neki lehet menni egy olyan nagyon alapvető, műtétsorozatnak, amivel vissza lehet térni az eredeti tanításokhoz, és akár egy nagy űrt lehet pótolni, amit nem tud pótolni se az ENSZ, se a Vöröskereszt, se a Mártai Szeretet adál. tehát kellene egy általánosabb valami ezen a vonalon. Én visszatérnék egy kicsit oda, amit a tivadar mondott, hogy itt azért a kereszténység vészkarangját nem csak azokon vatják meg, akik hívők, hanem azok is, akik nem hívők, de egy keresztény kultúrában nőttek fel a kereszténységet, mint értékrendet vallják saját magukénak, mint egy általános emberi, hétköznapi értékrendet, mert hogy gyakorlatilag az er e európai civilizáció az erre épült. Ez az, amiben hiszünk, ez az Igen, amit tehát, val... hogy a mi ateizmusunk, és, materializmusunk is csak ehhez igen. képest érvényes, Te próbálnánk hát az meg az szonták, ugyanezt Mekkában. Ugye az nem Sonták volt az, aki azt mondta, hogy ő egy... Vallás és Isten nélküli keresztény. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokan élnek így Európában, és az a baj, hogy nagyon-nagyon sokan meg elvileg a keresztény hitet vallják magukénak, de hívőként deklarálják magukat, és mégsem állnak ki ezért az értékrendért, mert egy olyan katsyvasz, egy olyan mismás van most az emberek fejében, és. Hiába Ferenc pápa most egy második János Pálá pápa után egy ilyen rockstar pápa, de ettől függetlenül ez nem elég ahhoz, hogy ez az értékrend megszilárduljon, mert egy értékrendi válság van alapvetően Európában, amikor nem csak a hittel, hanem az alapértékeinkkel kellene valamit kezdeni. Itt fordítva ülünk a lovon szerintem, és, és, és tehát nem jó szántunk, van. Van, hanem így ültet. Fel rá, minden értelemben. Mert például a, a szóhasználat, és teljesen abszurd az, hogy amikor arról beszélünk, hogy, hogy az embertársainkhoz való viszony, és most egy. Tehát az egyik, egyik legértékesebb, hogy mondjam, kifejezés, vagy, vagy viselkedésforma, ami az európaiságunknak a, hogy mondjam, a non-plus útrája, ez pedig a tolerancia. Amiben a toleranciában eleve benne van az, hogy nekem el kell viselni a másikat. Tehát rossz, rossz a hozzáállás. Tehát a felebaráti szeretettel nem szemben. Tudom, hogy ez a ennek a, a, a toleranciával semmi ezt baj. Nem jelenti a tolerancia, nem csak a... így értelmezik. Igen, tehát könnyű ebbe belecsön. A felebaráti szeretet az, ez egyértelmű. Tehát ott pozitív ott nem lehet azt negatív irányba kimagyarázni. Tehát ez az egy pozitív dolog. És most, hogy mondjam, a felebaráti szeretet az egy olyan, egy olyan hát megmosolyogni való, szükkörű társaságban felmutatható valami, sokkal, sokkal praktikus, sokkal stílusos, sokkal, hogy mondjam, európai, hogyha toleranciáról beszélünk. Nem. Tehát felebaráti szeretet, és annak egy része. Tehát a, ke a tolerancia a kettőt tehát nem lehet felcserélni, és én azt gondolom, hogy most jelen pillanatban föl van. Most amit, amit mondtam az előbb, hogy szükség van egy erős valamiféle szervezetre. Érdemes végig gondolni, hogy egy milliárd kereszténynek magát valló emberrel számolnak most a világon, ami egy impozáns szám, de gondoljunk bele, hogy régen a pápaság milyen hatalom volt, maga mögött tudva az egész egyházi apparátust és a sok hívőd. Na nem is írkálhatná volna ilyen könyveket. Kiátkozzott Ki. valakit, az annak az életébe került. A, a, a királynak a megkoronázása ugye akkor volt érvényes, nagyon sok esetben, ha pápa. Megszentelte azt a koronázást, vagy a küldött. Persze bizonyos királyoknak is jóvá kellett hagyniuk a pápa személyét. Nem mindegy, hogy melyik király egyezett bele, melyik nem. É, hát azon ment aztán a harc is. Igen, hogy ezek a hatalmi a... játékok, amik Igen, most is vannak, csak hogy... megváltozott formában. Tehát, hogy ugye a szervezetek, meg az államviszonya, meg az egyház viszonya, az nyilván mindig egy ilyen nagy hatalmi játszma is. És amit meg az ember érzékel a saját bőrén, az pedig az, hogy működik-e az az erkölcsi rendszer, amiben te erednél élni, vagy nem működik, mert egy olyan kacsvaszt borítanak bele a társadalomban üzenetek címén, hogy nem tudnak úgy felnőni generációk, hogy egyértelműen legyen egy stabil És az, az a helyzet, hogy a szervezetek azok ellen érdekeltek abba, hogy, hogy ő magukat megújítsák, vagy felszámolják. Persze egy idő után belehullanak valahova a, a tényleg a történelemnek a szemetes kukájába, de az még nagyon messze van. Egyetlen dolgot látok én, ami ebben az irányban mozog, amit a Jaksis György ö, szeretne, hogy létezik a világban egyfajta párbeszéd a különböző vallású emberek és vallási vezetők között. Sól és először ezt a párbeszédet a keresztény vallásokon belül kellene megerősíteni, majd pedig a keresztény valláson is túllépve az összes többi egyisten hívő vallással, ezt az együttműködést erősíteni kéne, és még ezen is túllépe akár a többisten imádó, nem egyisten imádó vallásokkal is, ha szeretet alapú a gondolkodásuk, együtt kell működni. És akkor itt felvettek egy újabb kérdést, hogy érezzük-e azt a hatalmas különbséget, amit a kereszténység hozott, hogy a Jézus Krisztus előtt igazság alapú vallások voltak, még az egyisten imádó vallások is. És Krisztus után jött az, hogy szeretet elvű vallásfilozófia, tehát mindegy, hogy kinek van igaza, ha kell feláldozom az igazamat is, meg az igazammal együtt magamat is, a szeretet és a béke ö, felülírja azt, hogy kinek van igaza. Tehát ö, elég nehéz lesz a többi egyisten imádókkal is együttműködni, hogyha ők ezt a szeretetelvűséget és igazságelvűséget valahogy nem tudják közös nevezőre hozni egymás között. Mert mondjuk egy bálványimádó imádó buddhistával, aki szintén szeretetelvű módon gondolkodik, meg lehet, hogy könnyebb együttműködni, mint egy igazságelvű muszlimmal, aki egyébként ugyanúgy Ábrahámit a vallású, mint mi, ugyanazt az egyistent imádja. Vagy a moszkvai patriárkával ugye. Igen. Szóval persze nehéz ügy, nehéz ügy, nagyon nehéz ügy, de uh, tehát, uh, hogy befejezzem azt a gondolatot, hogy azért a bajnatságát én nem abban mérem, hogy ki hisz Istenbe, meg ki nem hisz, abban mérem, hogy ha von, van egy ilyen szervezet, amelyik alkalmas lenne, hogy ezt a feladatot tovább vigye, visszatérjen a krisztusi tanításokhoz, de ennek a, a hatásköre, a hatalma csökkent. Hát ma már nem ér kérdezi meg senki a pápát, hogy ki legyen az ország első embere. Ma a pápa elmegy, sokan meghallgatják, de azért a politikusok nem kérdezik ki a véleményét, vagy ha kikérdezik, meg paskolják a buksiát, hogy na te is elmondtad, de nincs beleszólása a hatalmi dolgokba. Tehát elveszti azt a erőt ez a mozgalom, amelyik ellene ahhoz, amit te mondtál, hogy valamiféle még szélesebb összefogással egy ellenerő alakuljon és kép sződjön. Na most, ha én azt hinném, hogy teljesen kilátástá, akkor nem is írtam volna meg ezt a könyvet. Örök optimistaként bízom, hogy győz a józanész, és ha nem is Teljesen, de valami módon a jó irányba történnek lépések, amire most már azért vannak példák az egyházak közötti közeledésre, a Ferenc pápa megnyilvánulásaira, meg egy sor más vonalon. Bízom benne, hogy lehet fejlődni a jó irányba, és ezzel ellenerőt képezni azzal a világgal, amelyik teljesen a pénz és a hatalom művkörében éri. Tehát valamilyen hát... tradicionalizmuson alapuló újraértékelések kellene mindannak, ami számunkra érték. Igen, ilyen szervátültetés súlyú műtét kellene, ehhez kellene, hát borzasztó nagyműveltségű, nagytudású emberek ülnek az egyház, főleg a katolikus egyház vezető pozícióiban. Nem igaz, hogy nem tudnak mindent erről. Nem igaz, hogy nem akarnak jót. Nem értem, hogy mégis miért nem mernek bátrabban lépni kis. Strukturális merevség az oka. Igen. Ön nem életlenül. Lenin eltárs az... is a Római Katolikus Egyház struktúráját ültette tehát egy az egybe a bolsevik párt struktúrájává. Tehát, hogy ez a demokratikus centralizmus. Azért nem ugyanaz, mint a közvetlen demokrácia, azért van ez. Hát, ugye nem kéne oda visszatérni, hogy ugye az egyházak beleszóljanak az állam életébe, de nem lenne szabad ennyire függni ők, ugye, mert most azért, amit Magyarországon látunk, hát azért egy elég jelentős lepatállás van az egyháznak az álma, hmm. ami ugyancsak nem normális. Tehát, hogy ezeknek független egymástól szóbaálló, tárgyaló, az egyiknek egy nagyon erőteljes eszmeiséget képviselő szervezetnek kell lenni, ami támogatja azt, hogyha az állam jól működik, illetve nem támogatja. Tehát, hogy erőteljesen hangot kéne adni, és ennek pedig nagyon fontos része az, hogy független legyen mindenféle módon. Tehát egészen addig, amíg onnan várjuk a pénzt, onnan várjuk az egyház iskolák támogatását, elmondjuk a templomban, hogy ki mit csináljon, hogyha ettől jobban támogatnak, gyakorlatilag tilag álságos és hitelét vesztő egyházról beszélünk, aminek az a következménye, hogy magukat az eszméket hiteleleníti, és ez sokkal nagyobb baj, mint az, hogy az egyház hiteltelenné válik, mert az egyház a hordozója nagyon sokak szemében ezeknek az erkölcsi alapoknak, amikre elvileg a hétköznapi életünket építenünk kéne. Hát lehet, hogy komolytalannak tűnik a, a, az a név, akit ide citálok, de tulajdonképpen hát, tekintsük irodalomnak, és az irodalom, erre, az irodalom egy vonulata erre már megadta a választ, és mondom, vállalom azt, hogy komolytalannak fogjátok ezt titulálni, de a Dan Brown könyvek azok lényegében mondjuk ezt a fajta kétkedést, lehet, hogy, hogy nagyon bulvár szinten, de, de tulajdonképpen a, a különféle összeesküvés elméletekkel ezt a fajta kétkedést támasztják alá és igazolják. Nem az, hogy igazolják, próbálják megmagyarázni. Én egy másik oldalán emelném ki a dolognak, amit az előbb mondtál, a katolikus egyház szervezettségéről. Én pravoszláv vagyok, és a pravoszláv egyház ügyeit is ismerem közelről és ott azért egész más a dolog, tehát ott egy egyház község, a közösség, és ők foglalkoztatnak egy papot fizetésért. Tehát fizetség ellenében megválasztja a közösség vezérkara, nem különböző nevek szerepelnek. Szóval nincs ez a hierarchikus katonai rendszerű felépítés, mint a katolikus vallásnál, tehát lehetne abba az irányba mozogni, hogy ne a feljebb valók és alattuk levők rangban egymást méregetve nem Erzüleg merjenek lépni. a katolikus lépnék. pápa is csak első az egyenlők között a többi püspök között, primus inter pares, tehát hogy ő csak egy vezérpüspök a, ugyanolyan rangban, mint az összes többi püspök, de ez csak az elmélet, a gyakorlat mégis más mutat. Igen, hát ez Igen a... egy lábmosásba kimerül. Szóval nagyon, nagyon nagy érdekek vannak, és különböző érdekek között kell lavírozni, hogy valaki lépjen. Most a Ferenc pápa nekem nagyon jókor jött, mert félig írtam a könyvet körülbelül, amikor belépett tavaly, és, és nagyon, nagyon jó. Irányúnak érzem ezt a megmozdulást, de nagyon, nagyon sok rétű összefonódásokon keresztül kell valamit el, elérni, és látszik, hogy most sorra beszél a kisebb jelentőségű kérdéseket. Nagyon jó irányba, nagyon jókat mondta a szegények. A háború ellen. Stb. A Latin-Amerikában régebben is jelen volt ez a felszabadítási teológia, amit úgy röviden úgy lehet összefoglalni, hogy Jézus Krisztus volt az első kommunista féle hippi elmélet, amikor megjelent a latin-amerikai híd gyakorlatban. És mintha ezt letisztult magasabb fokon képviselni ez a pápa, ezt a teológiai mozgalmat, ezt a latin-amerikai teológiai mozgalmat. Sokat nem adnék azért, ha belenézhetnék a fejébe a gondolataival. Nyilván nagyon okosan, nagyon jól csinálja, és nagyon jól tudja, hogy nem lehet fejjel a falnak rohanni, de érzi, és azért hangot is ad annak, hogy valamit tenni kell, ha meg akarja őrizni, vagy pláne vissza akarja szerezni az egyház, vagy az egyházak, azt a befolyást, amivel rendelkeztek, és erre nagyon nagy szükség is van. Az alapok adva vannak, érdekes módon a világ borzasztan megváltozott, és hát persze, egy csomó minden valási hittételben részletezett dolog ma már nyilvánvalóan nem aktuális. Érdekes módon, hogy a Jézus tanításai ma is aktuálisak. Tehát azok egy szilárd alapot adnak, amire rá lehetne valamit építeni, vagy visszaépíteni. Hát az erkölcsi aktualitása az élő mindennap. Igen. Olyki hat fakadjon, bíróló zöld bölgön, halmon, nyíkiföld ne szép virágint ház a nagy királya, Ó, fényes nagy szép csillag, téged vágyunk, mi látni csak, helyben. Kavábbra is Ivánfi Jaksics György a hit Fogságában az Egyistenhíd Evolúciója című könyvéről beszélgetünk itt a Civil Rádióban, a Végtelen Kulturális Magazinban a szerzővel, és Tóth Gábor Ákos íróval. A fejjel rohanni a falnak, kapaszkodnék, hogy te mégis mire számítasz, hogy a, amikor a könyv kijön, akkor nem így fognak rád tekinteni? Vagy Biztos. Mi lesz ennek az utó Biztos lesz, és hát ugye ez a a közösség az úgy néz ki egy része, hogy 1890-ben települtek be Magyarországra, és az utója még mindig szerbnek valja magát, pravoszlávnak valja magát, szerb iskolába jár. Szóval föl tudták tartani a különállásukat, és ez szerintem pontosan azért, mert a pap volt a középpont, a pap mellett volt a tanítás, az iskola, a középpontban, és a Habsburgok által adott privilégiumok alapján indult a berendezkedésük a mai a magyar társadalmon belül, és ez segítette ezt megőrizni. Tehát van egy erő, egy szervező erő volt. Erő. Na most ez az érdekes, hogy tulajdonképpen az egyházaknak most fogja a történelem lemérni a valódiságát azzal, hogy az egy dolog, hogy hitéletet élnek az egyházi közösségek, vallási közösség, de a hitéleten túl végeznek-e szociális munkát, vége, van-e oktatói tevéken, nevelői tevékenységük, egészségügyi tevékenységet folytatnak-e, van-e egyháztudományosság, van-e egyházművészet? Mert ha mindez hiányzik, ez a, ez a komplexitás, amit a társadalom igényel, akkor teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk azt a felekezdetet, az egy szektársam működik, ha csak hitéletet élt. Így és van. attól kezdve a társadalom egészére nézve nem biztos, hogy hasznos, kivéve azokat, akik abból a hitéletből profitálnak. Pontosan így van, és talán mondhatom úgy, hogy ebbe a jó irányba, tehát picike lépésnek érzem a könyvemet. Biztos lesznek, akik azt mondják, na, ezt se ezt néztük ki, vagy hogy, hogy merész ebbe lenyúlni. De talán lesznek ö, pozitív visszajelzések többségben, akik elgondolkoznak ezeken a dolgokon, és akkor valami kicsi haszna, amennyit a ma élő 7 milliárd ember közül az egyik hozzá tud tenni, hát azt a részt én hozzátettem a dolgokhoz. De mire számítasz Gánból? Mert ugye azt írod a bevezetőben, az ajánlásodban, hogy ugye végre egy könyv, ami így a kételkedőknek szól, tehát lehet gondolkozni, kételkedni, meg hogy ez egy milyen bátor. Tehát annak idején, mikor te elkezdtél írni, meg kiadták a szférát, a akkor az irodalomnak még úgy volt jelentősége. Ma az irodalom úgy szépen elcsordogál, és viszonylag ritkán találkozom olyannal, hogy lenne jelentősége valaminek, ami írod szóban megjelenik, mert hát hogy. Ugye elmegy. Tehát ebből a szempontból fajsúlytalanabb lett, mint régen volt, a hétköznapi életünkben nem annyira szerepel. Ez tagadhatatlan, és, és mondjuk elég szomorú lennék, hogyha, hogyha mondjuk ezeket a gondolatokat és ezt a könyvet is hasonló sors érné. Most lehetne azt mondani, hogy a befogadó közegel van a baj, mert a, az inger már ott, ott tart, hogy, hogy csak akkor figyelnek föl rá az emberek, hogy, hogyha már belenyomják nagyon az arcukba. És ezeket az úgynevezett tabu témákkal, tehát a szex, azt már teljesen le, mondjam, lecsupaszították, és ezáltal teljesen tönkretették. A, a vallás az, hát ez rettenetesen, ugye most politikával átitatott, és politikai háttérrel megvert. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból Fognak az emberek többségében sajnos tehát hozzászólni ehhez a témához, de legalább hozzászólnak. Tehát, hogyha valami kerekedik belőle, akkor, akkor, akkor azt vállalni kell, és, és, és el kell menni mindenhova, és meg kell védeni. Ezt most személyesen neked mondom, tehát el kell menni mindenhova, és meg kell, ha lehetőséged adódik rá. Akkor, akkor kemény küzdelmek elé eh, fogsz eh, állni, vagy kell állnod. Igazából mondjuk én nem szeretnék egy ilyen fajta népszerűséget de hát ebből a szempontból más a, más a habitusunk is, és én úgy szólok hozzá ehhez az egész témához, hogy, hogy én már nagyon a, a kereszténységemből, már nagyon kifelé gyalogolok egyfajta egy ilyen természet féle elgondoláshoz. És nagyon furákat gondolok az eleve elrendelésről, mert hogyha mit tudom én a bolygóknak úgy megvan a pályája, akkor a legkisebb porszemnek is nyilván megvan a, a maga szerepe és előre megírt szerepe, de hogyha ebben nagyon belegondol az ember, hát akkor másnap már nem érdemes föl, fölkenni. Tehát e, ezt, ezt inkább ne firtassuk. Azt gondolom, hogy hétköznapi embereknek szüksége van egyébként. Tehát a, a mindennapok emberének szüksége van arra, hogy időnként fölreázzák. Talán erre alkalmas lesz az a könyv. És azzal kapcsolatban pedig, amit mondtál a kezetén az elején, az irodalommal kapcsolatban, azért én úgy érzem legalábbis, hogy azt tart bennünket össze, hogy időnként elolvasgatjuk egymás éziratait, <gül> hogy de nem a szépirodalomnak a cuki témáival foglalkozsz többnyire, hanem kemény, nagyon fontos, nagyon vaskos témákba nyúlsz bele az irodalom eszközeivel, és ez azért nagyon közel van ahhoz, ahogy én is az utóbbi két könyvemben leírtam. Illetve még tülettem? egy. Illetve még egy, hogy tulajdonképpen az is összetart, hogy, hogy egyikünknek se sikerült kifordítani azért még a világot a sárkában. Az is benne van, lehet, hogy ez, ez dicséret. Igen, mert, igen, mert, mert akkor úgy ember. érzi az ember, hogy van még feladat. Igen. És hát ugye ebben a mai beszélgetésben akkor ezek szerint egy pravoszláv hitű, egy katolikus, éppen most a természeti hitek felé forduló író, egy evangélikus, illetve egy Isten és híd nélküli keresztény beszélgetett arról, hogy hogy mentsük meg a kereszténységet, és hogy fordítsuk ki jó irányba a sarkából a földet. És mindezt azért tettük, mert orgából ránkos író meghívtált minket Iván Jaksi György a hit fogságában az Egy hit evolúciója című most megjelenő könyvének a vitájára. Köszönöm szépen, és azért is, mert hogy azt mondták, hogy az írók nem olvassák egymást, és különben is utálnak egymás könyveiről beszélni, mert Egománok, úgyhogy köszönöm nektek, hogy beszéltetek egymás könyveiről és írásairól. Tehát vendégünk Tóth Gábor Ákos és Iván Firasik György írók voltak. Bucsúzik Önöktől Krauszti És Görög Mária. Legyenek jók és érezzék jól magukat bőrükben. Aztán jó napot is te